een aan amal wat ingeskakel is, steek jylle hande op en as jylle nie ingeskakel is nie dan beter jylle nou inskakel. Hooghats, jylle sal my nie hoor nie. Maar in elk geval, ek hoop jylle is amal ingeskakel en laat die beerkracht nie soveel pla vandag nie. Want <coughs> dis vrijdagmarig en uh, gewoonlik hierdie tyd uh, is dit my taak hey, uh, ek werk my dood om vir jylle uh, in die naweek moed in te kry, so kom, uh, let, uh, moet nou nie, laat ek sikkel met julle nie, <laughs> val sommer net in, dit is mos lekker om in die naweek moed te kom en dan nog boven als, a lang naweek, soos ek sê, ons uh, pensioenarisse, word vreselik deprive in syke tye, ons kry nie af daar of vakantie daar of syke, ons pensioeneer sommer recht door, door alles. Ek gaan ook nie verder tyd moos nie, ek sê dankie dat jy lang geskakel is, en ek schop af met, uh, dit was in 1965 toed meer as 400 mense gereageer op a advertentie wat jongmans gesoek het vir niewe televisieprogram oor a rock genaamd The Monkees. Nou die Monkees het uh, met die hoofrolle Davy Jones, uh, Mickey Dolenz, Michael Nesmith en Peter Toek het op 12 September 1966 die eerste keer verskyn. Maar nou, Michael Nesmith is die ou wat ons, uh, wat hier ter sprake is en hy is die een wat ons gaan inleid vandag. En die liekie wat Michael vir ons gaan bring is Silver Silvermoon So, jy gaan hy. See the lazy windmills slowly turning Cutting up the marble canyons on the sky See the dust stay around my feet Go churning Moving with the winds down the highways of good lekker ene, lekker ene, dier Michael Nesmith, en uh, ja, hy was toe een van die monkeys, uh, die groep monkeys gewees, moet daar die aansoeken van hulle, en uh, ek uh, dink hulle het van kracht tot kracht gegaan, ek kan nie onthoud tot wat er jaar nie, maar die monkeys was een groot naam gedeer na die tyd. en dit het als begin, as TV programgroep, uh, en in rechte wereld, het hulle toe ook maar die minkies geword. Ons stap aan en ons kom nou by uh, is ook een groep wat julle allemaal goed kennen, hulle Suid-Afrikaans en die groepse naam is Mango Groove. Hulle is 1984 in Johannesburg gevormd. Drie van die stichterlede, uh, John Leiden, Andy Craigs en uh, Bertrand Mettoon was orkestmaats in een wit middelklas punk orkestgroep, genaamd Petfrog, terwijl hulle studenten aan die Universiteit van die Witwatersrand was. In 1984 ontmoet hulle die uh, drie jongmans in die Kuela-Messikant, uh, Big Voice, Jack Leroy, in die Gallo Records gebouw in uh, Johannesburg. Nou, Leroux Lero, Lero, se reputatie het om vooruit gegaan, hy en die drie seens van Pet Petfrog het toesaam geoefen en die nieuwe groep, Bango Groove, het begin een vorm aan neem. Nou ja, hulle later moest uh, uh, Claire Johnson <coughs> ook by hulle geledere aangesluit en die volgens my een van die beste liekies wat hulle geproduce het, ons luister na Africa Blue met die prachtige uh, Claire Johnson wat die lied sing daar so. baie, baie talentvolle Claire Johnson wat saam met Mango Groove opgetreed daar en uh, ja, ek hou baie van haar stem en sy het baie goed gedoen in Frankrijk, hulle daar gaan toer en die Franse was so lief haal, hulle het haar teruggenooi en hulle het, uh, want sy was nommer 1 in Frankrijk gewees en uh, met goeie rede die mens het haar talent opgeleid en haar opgemerk. Right, die program gaan aan en ek gaan aan en ons kom nou by die ene Sir. Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 in Lucknow. Nou ja, oktober mense is maar die beste, ne. Uh, nie om ek in oktober is nie, ek sê man ek, jy weet. En... <laughs> Uh, uh, hy is in Indië geboore daar in uh, Lakna en uh, die een wat hy vandag is een van sy oudstes en dit was in die jare toe hy super super was en natuurlijk luister ons na Lucky Lips Do you also have Lucky Lips? Do you also have you got more than other boys You may not be good looking And you may not be too rich But you'll never ever be alone Cause you've got lucky lips love lips are always kissing love lips are never blue Lucky lips will always find a pair of lips so true Don't eat a four-leaf glover, rat's food or good luck job. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. sê ons, maar uh, dit is duidelik nie, Cliff Richard vir haar gesing het nie, ek dink het was Melville uh, uh, wat is die ouse, ach my wereld maar in elk geval uh, dit was een uh, uh, ander kunstenaar maar die uh, opskrif van die plaat, wees Cliff Richard, ek sal uh, moet gaan rechtstel daar so en uh, Uh, Andrew, Andrew Melville, dis die ouwe vader gesing het, en ja, goed gedoen, maar uh, ek het eindelijk gedog hoe ons speel die Cliff Richard uh, weergehaal. Het. Maar in elk geval, kom ons gaan aan, die plaat is wat belangrijk is. Die volgende ene is my ginsteling dame, en oh, die uh, ander dame wat nou ingeskakel is, is uh, natuurlijk uh, Hanley, Hanley van Roenda van Kempton, baie dankie vir die inskakeling en ek hoop jy genie die program van marag um, soos elke vrijdag marag. <laughs> jy is die eerste om aan te kondig en jy is een uh, gereelde luisteraar. Nou, ja soos ek sê, kom ons stap aan en ons kom nou by Dana Wooner en uh, die liekie wat sy vir ons bring is, is wel die, die verhoognaam van uh, Dana Wooner, is uh, Chantel, Chantel van Lee, en sy is geboren op Hasselt op 10 februar 1965. Sy is een Belgische sangeres, wat vooral in Vlaanderen uh, bekend is. Nou, uh, dis is die een sy, wat sy vandag vir ons syng, is duizende mooie dromen. Ek hoop jylle geniet het. Sy syng enig iets wat sy sy kan my aansiesling sy, dit sal hy het wees en dit sal prachtig wees. Kom ons luister na duizende mooie dromen van Danne woner weet dat de nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven dat in de mensen gloeit en groeit ons nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde en al een vonkje vertrouwen. so, dier danne wooner, en ja, Alida, ek stem nie jou 100% saam, want uh, sy kan enig iets sing, en uh, jy sê, dit is jou ginstelingssangeres, en, dan het sy nog vir uh, Gerard uh, gunsteling Likie ook gesing, en ons denk allemaal aan julle, uh, met die verlies van Gertal, is dit nou al so lang terug, mens, kom nie daar oor nie, uh, daar sal altyd daai eh uh, gemis wees, daar sal altyd die kol, die uh, leemte wees om dit so te stel uh, by een sterte vir julle dan. Nou kom ons by familie Roessos uh, en nou ja, hulle was twee twee generaties lang in Egypte toe Artemius Venturus Roessos op 15 juni 1946 in Alexandria geboore is, en uh, die groot keerpunt van sy muzikale loobaan, was sy ontmoeting met die Evangelus papa, Tanasio, papa Tanasio, ja, die, uh, uh, in die somer van 1966, waarna hy na een paar ontmoeting met Evangelus uh, plaasgevind het, het hy gauw besef dat een uh, suksesvolle loobaan net buiten, sy land moendlik was, nie in Egypte waar groot geworden het, nie. Nou waarschijnlijk het sy grootste trefferlikie, my friend the wind, uh, was sy eerste groot deurbraak. Nou het ons hier vandag vir Demis Roussos en die likie wat hy vir ons bring is Forever and Ever is een wat naam Skourie ook sing, maar ek denk, daar is mindinge wat uh, enig een beter kan doen is Nanamaskuri, maar hierdie liekie is Demis Roussel sinne, is nie Nanamaskuri sinne nie. Kom ons luister na sy weergave forever and ever. Yeah Dennis Roussos, ek het altyd gedoog Dennis, maar nou sien ek is met een M, uh, is met een Mike, nie moet een November nie, Demis Roussos van Egypte, of uh, althans, hoe uh, aanvankelijk dan, van, uh, ja, Egypte, uh, wat hy ene vir ons gesing het. Nou, nou, uh, ja, die brils. Hulle was een Suid-Afrikaanse sanggroep. Frans en Sunny Briel het hulle eerste album My grouse ou moeder op 24 augustus 1954 opgeneem. Was, uh, uh, hulle was so Afrikaana. Hulle was deel van Suid-Afrikaanse geschiedenis. Later was hulle bekend vir likies soos Drie Witkissies, Trein na Pretoria, Ter Nagenacht en is van 435 mijnwerkers en die, uh, was die mijnerslied. Nou, hulle Likies was doelbewis somber en sentimenteel en uh, is destijds dier die FHK as een verleendheid te skou. SAIK brief aan uh, 6 augustus 1957 toon dat die twee van hulle Likies, uh, die, dit was uh, Sans Deritralis en uh, Engel in die Hemel op radio verbaan was. Nou, die een wat ons nou nog gaan luister is die een wat amal voor wacht. Uh, ek het uh, nie te lang terug net, nee, ek moet sien van het, uh, die Briel's gesels, Frans Briel, ek hoop hulle is aangeskakel en dat hulle saam luister. Die Briel's sing vir ons, natuurlijk, die trein na Pretoria. Hier kom hy. Het bier op die trein op de die bier was bitterlijk cool. Maar ek moet gaan naar Pretoria, al moet ek ook daar in doen. Mijn moeder leed op sterven, en ek is haar enig stukken. Grond, onderdaad die hoop die lewe grawe, met rovige kinkies en moeder, die kondakteer die neem weer haar einkie, en hy sien hoe die kleine Baie tragische story daar, as jy die story gevolg het, en uh, ja, my, my, my hart gaan uit naar die meisie, en uh, ek ken haar nie ees nie, en ek wil haar graag help. Nou ja, en gelukkig het sy, het die conducteur toe daarom haar paaikie gekrys, maar uh, al was sy dan waarschijnlijk te laat. Die volgende, een, kom van... Nina Dobrev en een Samerholder en die liekie wat hulle vir ons gaan sing, is uh, ach, toch, wat, uh, I'm gonna take this moment and make it last forever. Nou, dit is een van die liekies wat ek uh, gereeld in my restaurant gespeel het, toe ek om nog gehad het, en uh, ja, die luisteraars het om altijd gerequest. Kom ons luister na uh, I'm going to take this moment and make it last forever. Ice, like a, like a rain down my soul and I want what you thinking, what be don't tell me what you feel lie lie i'm gonna take this moment and make it last forever i'm gonna give my all away and babe we we'll stay together Cause you're the one You're the only As hy vir my voorkom, dit was twee plate rug aan rug gewees daar. Uh, die ene is uh, She's the one, en and die andere ene is I wanna take this moment and make it last forever. Joyce Wertley van Amerika, ek weet nie of jy in die hospitaal leen, luister nie. Ek neem so aan. Uh, ek het gehoor, jy gaan terug hospitaal toe vir verdere toetsen. En uh, ja, so, uh, by een sterke, jy het skaars uitgekom en dan sy weer terug. En man, ons sien ei daarna om jou weer by die huis te hee. Uh, dit raak stil hier op ons Skype groep en op ons uh, WhatsApp groep. En jy weet as jy nie saam gesels nie. Nou, uh, jy sê jy is nou ingeskakel uh, en uh, ek hoop jy geniet die program en dat jy spoedig of dat hulle jou probleem opspoor uh, op en die uh, oplossing daarvoor het. Uh, lekker luister, Joy. Rosemary Clooney, gebore, sê, 23 mei 1928. Is lang terug, hoor. Ja 1928. O, is 5 jaar kort van 'n 100 jaar. Nou ja, wees jy ook, he. Uh, was een Amerikaanse sangeres en actrice, en sy het in die vroeger 1950 met die lied Come on a my house onder die aandag gekom, wat gevolg het dier de ander popnommers, soos Bochamie, Mambo Italiano, Tenderly, Half as Much High There, and This All Health. Sy so het ook sukses gehad as jazz sangeres nou Kloeniese Loobaan het in die 1960s op die achtergrond verdwijn, deels weens probleeme met depressie en deelmverslaving, maar uh, er leef weer toe in 1977, toe haar uh, wit ster Dean Korspea gevraad, om saam met hom te verskyn, op uh, by uh, vertoning wat hy uh, sy 50-jarige uh, verjaardag in die koolig sou merk. Nou, sy het voorafgegaan met opnames tot haar dood op 29 juni 2002. Ok, ons luister na Rosemary Clooney, en die en wat ek laatste genoem het, is This All Else, bietie lewe in ons amal in te kry, dis hy lekker op en wakker en This All house This All Else this old house wants new as children, this All Else wants new as wife, this All Else was home and comfort,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 Daar die bas stem van die ou hier aan die einde uh, en so door die liekie ook. Dit was uh, Rosemary Clooney met die baie, baie ou ene uh, This Old House net om een beheer bykie lewe in ons te kry, maar hier kom ek nou met ene wat ek gesteel het. Uh, hierdie liekie het ek gesteel. Uh, in die week is het in die week of is het in laas week, het eh uh, Hanley en André een prachtige liekie gesing wat ek toe skielik gedoog het nie heng hierdie ene moet ek gaan opsoek en ek, ek wil hom hee, ek wil hom graag hee en dit is een liekie gesing dier ene Audrey Landers en sy is die suksesvolle actrice, sk, liekie skryver uh, sangeres componist producent en en uh, wat noem is het nog uh, actriese, sy bekend onder haar uh, aanhangers, heraldwijd, vir haar ongevergetelike rol as Efton Cooper vir 8 jaar lang in die televisie reek uh, uh, 1978 en honderde televisie optredes daarna in 1980s en in die 90s. Sy is echter die afgeroep paar jaar in die Verenigde Staten bezig om uh, een van haar tienertweelingseens Daniel Launders uh, sy muziekloobaan te bestuur en te vervaardig. Nou, die een wat ons na gaan luister en dit is specifiek die een wat ek raak geluister het toe Hanley jylle om gespeel het en uh, ek om toe gelijk het en toe gaan stelen kom en die Likie sy naam is Little River. Jylle moet om luister ek weet nie hoe te kom misgeluister in my verlede nie, hy sal van 1983 af is hy in, in die uh, ronde, en dat ek om nou eers ontdek, uh, is uh, on, onvergeeflik, dit, dit kan net nie, jy weet, maar in elk geval, kom ons luister, ordie landers met Little River, daar is ook een story so, luister, throw the colored ball and they hide away. But the devils stop their harmless play. Little Tom, he tried to catch the ball. He tumbled into the water and he lost about it anymore, what had happened on that warm September day, sometimes in the wind you feel a prayer. ek op julle hande allemaal wat saamstem ek dink rarig uh, ek het daai ene biekie uh, wat noemens het uh, neglect uh, uh, uh, slecht behandel ek moes om al lankel discover het en veral in die type treid wat ek is man in hierdie uh, uitsendings en uh, van al treffers wat ek speel. Moes ek al lang al die plaat opgemerk het, en om al lang al aan julle voorgestel het, maar uh, ja, oké okay, never, uh, uh, liewes uh, laat as nooit. Nou, die volgende, uh, kom ons druk gauw gauw, van Ned Miller in, die ou uh, wat ook so lekker, uh, From a Jack to a King speel, of sing, ja, uh, en hierdie een wat hy vir ons bring, is, uh, You belong to my heart, ook 'n baie baie ou eene dit ek sal sê hy kom van die 50 af lekker luister hier kom hy you belong to my heart you and forever cato no. enig een wat wil strij, dat daar die jare sy muziek die heel beste was, wel, die het nie voet om op te staan nie. Ek, ek, ek, ek sê, en ek staan vast daarby, dit was so. En hierso het ons nou breaking news, breaking news, Judy, Judy Swanepoel, daar van Kemptense wereld, baie, baie geluk man, Ek sien jy het nou so pas jou swoft gaan optel, jy het toe dan seker koper vir jou paulo gekryd, en jy het gauw jou swoft gaan optel, en jy sit nou in jou spiksplinternieuwe swoft. Man, baie geluk en baie vele meer uh, gelukkige kilometers enzovoorts, enzovoorts, en uh, ja, ek geloof jy sal baie uh, gelukkig wees met die nieuwe voertuig. Nou, uh, ja okay, kom ons gee jylle gauw een les in die uitsaaiweese, net so voor ons uh, na die funny spot toe gaan. Ek het vandag drie kortiekies, drie kort grappies. Joy, uh, jy moet gereed sit, dit is uh, meestal vir jou wat die funny spot daar is, uh, om ons so bykie aan die lach te hou. Maar net voor ons daarby kom, laat ek jylle gauw nou een les gee van die uh, web, website van die uh, uitsaaiweese. Nou ok, as jylle naar die voorblad toe gaan, daar waar ons uitsaai, daar waar jy ingeskakel is om na ons te luister, right? dan sê jy daar die blad Ramkat Radio, waar ons nie sê gekook nie, en welkom, kontak ons, kontakke, of jy weet, enzovoort, ons programma, enzovoort dan kom jy by stikkie wat al klein prentjie van my is, Shane. Ja, en dan net rechts van dit, sê jy luister na, dan sê hulle daar die laaste plaat wat ek gespeel het, en sovoorts. en, maar dit is nou gewoonlik jy ou wat uitsaai, sy prentjie wat haar pas en, uh, dit, dit, dit sê, what's up, die, die DJ op die licht, so groen, uh, blokkie, net daaronder, as jy op hom klik, en jy stuur uh, uh, uh, whatsapp daar, dan kom hy recht na my toe en ek kan met jou communikeer op daardie manier. Nou sê dit die volgende program, dan sê jy so'n prentie daar van Rudolf, Rudolf die grootbaas van die stasie uh, en onder dit staan op spoed, dit beteken hy is volgende en die program wat hy gaan aanbied is op spoed en dit gaan gebeur binnen 2 uur 9 minuten en 23 sekundes van nou af. Right, dan sê jy die laaste 20 likies wat daar gespeel was op hierdie program, als uh, wat toch in my program, ja, en dan uh, is daar die weer, ok, die, die DJ's of uh, uh, daar is a, uh, so slideshow van al die DJ's wat Uh, uitsaai op hierdie stasie en uh, dan kom die weer, Kaapstad, Pretoria, Johannesburg, Rodepoort en Durban. Die huidige temperatuur en hoe dit uitsien daar en sovoorts en sovoorts. Links onder dit is daar die plaaslikke nies, lekker uh, uh, uh, headlines en dan onder die headlines is hier al klik dan is daar stories wat eh, waar oor die headlines gaan. Rechts van dit is werksgeleentede. Nou, daarso kan jy soek verwerp. Uh, ek sien op die oomlik is daar administratieve gekler, het sê waar dit is en het sê is dit fulltime of parttime en nou uh, payroll administrator medical advisor As receptionist als werke wat aangebied word, so as jy enige werk soek, kan jy daar gaan soek en uh, kyk of jou area daar is of jy bereid is om na een van die areas toe te trek Helvo, Cape Town Parel, waar ook al die uh, werk aangebied word en uh, of as jy werk het om aan te bied, kan jy uh, nog uh, daar lees ook Nou kom ons by die afdeling wat ek wil hee, jylle moet uh, mooi oplet. Dit sê, ons wil graag van jou hoor. En dit is nie sommer net een sêding nie. Dit is rechtig. Ons wil graag van jou hoor. Hoe kom? Omdat ons die stasie, die uitsendings, alles wil ons uh, vorm. Ons wil het uh, maak so dat het jou pas. En jy gaan hier so sê, wat hou jy van, wat wil jy graag hoor, en so voort. So, hulle sê, wat is jou naam en van, sê dit net in. Dan, op wat er stad of dorp woon jy, uh, en dan, hoe het jy van rankat te hore gekom? Nou, het vriende jy vertel, internet, Facebook, Radio en Garden, waar het jy van Facebook gehoor? Antwoord, klik die rechte blokkie daar. Nou, waarom luister jy graag? Ramkat speel lekker muziek, goeie programme, DJ's bied goeie programme aan, ek hoor muziek en kruiprogramme wat stasies, anastasies, enzovoorts, enzovoorts, right, daar is het klompie vraag daar. Dan, wat is jou ginsling type muziek? Hoere muziek, gitaar muziek, tachtags muziek, Afrikaans, a Golden Aldies, klassieke, enzovoorts, enzovoorts. Uh, dan kom ons Wat is jou ginsteling program op Ramkat Radio? Nou hier, onthou, moet jy net in gedag hou, jy mag net een keer kies, ne? Jy mag net een stasie onder al die, so maak seker dat jy weet waar oor elke stasie gaan, voordat jy jou besluit neem. Gaan hulle allemaal weer, en maak seker allemaal wat vir jou... Uh, belangrik is, dan uh, uh, gan, vul jy daar in, wat er een is, jou gunsteling van die, die hele lot. Oké, okay, en dan uh, ja, dan sal kans wat jy een bietje meer oorankak kan sê, en sovoorts, en uh, jou antwoord uh, submit. En dan, uh, ja, sal jy sê, jou antwoord vaar jy so weg, en het word dier Head Office geontvang en hulle ontleed al die uh, dinge wat daar gesê word en sovoorts en sovoorts en ons kan vir jou een beter uitsending aanbied as jy eerlik antwoord daar en al die vraag antwoord en recht antwoord. Oké, okay, so, beloof my nou, julle gaan het sommer nou direct, sommer nou, en dit interfereer nie met jou programme nie, dit is, uh, jy weet, spontaan. Gaan vul in, terwijl jy bezig is om te luister, en dan stier jy dit in vir ons kennis. Right now is het tyd vir die programme om aan te gaan, en die programme stap aan, met die funny spot. En nou, ek, soos ek gesê het, Daar is drie van hulle vandag wat ons na gaan luister. Twee is van Danny Pretorius, hy is die ou wat so uh, taalmachtig is, jy sê, hy kan, kan maar verskillende tale, vlot gesels. Uh, so die eerste twee kom van hom, uh, die eerste een is die heveliks beloftes, dan kom hy by die papagaaie en die petjop, en uh, Uh, wat die ouw wil koop, maar die papagaaie moet kan uh, praat, die wet, enzovoorts, en dan uh, kom ons by een ouw genaamd Derek, so, uh, uh, uh, sy story, sy naam is Soos Blits, en dit het hy vertel op die stoep, nou kom ons begin met Danny Pretorius, dat het ek nou te veel gepraat, wow. Nou, rijd ons nou. so rond, en dan krijg je mees hier die vraagkies, wat uitkomt, En hierdie specifieke geval was het die verslaggever. En hy wou een verslag skryf vir een tydskryf oor een typische trouwe in Afrika stijm. En hy ken die tale nie. En dit wees jy nou net hoe die tale in die land is. En hy gaat toe daar en hy is uh, diep in die woude in. in. die woude van Afrika. En hy komt toe nou, hy het een tolk saam geneem. Baie goeie tolk. Die tolk praat al die Afrika tale. En hulle kom daar in die opening, en toen is hy in die opening kom, is hulle op toe nou net betijds vir die ceremonie. Die predikant is gereed, die bruid, en die bruidegom, is Makongwanus, wat terug. En hulle staan, in die tolk staan, die laans die verslaggever, en dis toen nou net, laat die dominee nou, vir die man sê. Hynh, <laughs> nee man Hier <laughs> die ou stambie tok, hy sê van Wat sê? Jy hey, sê, jy hey, sê, jy vat die vrou door dik en dun, regardless Jy bleibe haar door die moeilikste tyde, inflasie, konsternasie jy bleibe haar door die bootje van die lewe, hy skommel jy, jy versuip sabata <laughs> Kieps voor kieps, jy, jy bleibe haar En he, hy he. skryf En die bruidegom hier staan daar. Hey. <laughs> en die bruidegom, hy ding kyk en hy kyk so na sy bruid en hy hy kyk so na die hy sê van Hingaqeba nduba leke kuba inge ibele ni kuba ke da chufunu udzibele abe nide le udu umajiku udi ibe Hallo, hier wa is da. Ha, ha, ha, ha. Ja, Lonia. Hy sê wat sê? Hy sê ja. Wel, eh, jy weet, Jan PG daar Natal is so verwense op 'n funksietjie vir ons, maar is 'n pragtige wêreld en die warm mense. Daar gebeur snacks. Sy nie by Engelsin. Nee, hulle hulle sou al ons mense. Jy weet hulle praat Afrikaans en Engels en Zulu deel mekaar. Wat weet, vertalle praat jy nou? Ag, ek ek het nou vergeet eintlik. Eh. Uh, maar jy weet as se mense nou eh uh, musika en der smoes uitsluit. Is dit ding 3. Ken, net om terug te komen op wat ons gepraat het oor die drie tale storie. Is daar natuurlik nou baie van die verhaaltjies wat uitkom soos die ou wat 'n papegaai wou koop? en uh, hy stap hier by die winkelkie en hy sê toe luister ek wil een papegaai koop, hy sê maar ek wil nie een papegaai wat lelijke taal gebruik nie. die ou sê maar ek het hier een papegaai, die dame is in die Oosjes, hy is terug Engeland toe en is ou African Grey, is oor die 50 jaar oud hy praat geloof paar paartale, hy sê hoeveel taal is, hy sê nie, ek weet nie, beter die papegaai gevraag <laughs> en hy stap toe die papegaai is een ou kerel hy sit hier in sy hok, hy sê vir een papegaai kan jy Afrikaans praat hy sê, ach meneer, ek het vir jaren in die onder z'n vrees staat rondgevliegt en die stof staat om te vragen met zo'n vraag. Hy sê, papegaai, hy sê in Engels, hy sê, well, with a little bit of parrot talk here and there, I happen to have a vocabulary greater than that of Shakespeare, boy. Hy sê, papegaai, wat van buits? Hy sê, wel, ek kan is nie goed spreken, maar ek kan immer me verzoeken. Hy sê, papegaai, en Zulu, hy sê, sal noem z'n jang boezem, kwa moe alleen, Hy sê, hore papa, hy sê vir my net, gang die jodetaal praat. Hy sê, met so'n bliddie neus, wat dink jy? <laughs> <laughs> As, jy nie As jylle weet, sê ek in die perl gebore en ek het die groot geword en ek het uh, een aand uh, oom ontmoet wat my vertel het. Hy sê, hy uh, en sy saak vanuit was van die eerste mense wat uh, hier uit Johannesburg uitgevlieg het, het Londen toe nog met een ouw Waikantvliegtuig aan, in 1954 die vliegtuig, daar had het, het nie die kapasiteit vir petrol gehaad, Hier so daar was een maatskapuim na van Pegasus uh, om daar nie, jy is dit nog aan jy is oud genoeg Pegasus, wat, uh, <laughs> wat uh, nou die, die petrol verskaf het, hy sê, nee, maar dit was een wonderlijke ervaring, al hy sê, hulle stijg daar op Johannesburg, hy sê, en is die langkie toe, toe uh, daal hulle neer, dan in, in Salisbury, in Eurodisia, hy sê, hulle het nog eers, die vliegtuig het nog in die aanloopbaan getref het, toe sê so roi Pegasus loriekie, wat aankom daar om die petrol nou te Nieflyghter het gesê, "Dae sien, hulle styg weer daarop." Hy sê, "Jong, hulle vlieg nog so lekker toe, toe Dale neer daar na Nairobi in ken jy, hy sê, daai vliegter siviele so, het nog nie grond geraak nie, dis daai so rooi Pegasus is lorretjie wat nou die petrol nou verskaf vir die vliegtyg." hy sê, en toe hulle nou dit klag gedoen het, hulle styg hulle nou weer op. Hy sê, "Nou is 100 jaar hier toe stryk hulle neer daar in Kaïro, Egipte." Hy sê, "Daai vliegtyg kom nog so aan op die ander kant, hoe kom die Pegas, so, Pegasus, so rooi is lorretjie al naby gery Petra in te gooi. En hulle een hater stiltaan kom, toe sê vir sy O maat jong, hierdie vliegmachine is am een wonderlijke ding, keine ding, ons het netto netto nog in Johannesburg opgesteek, Jesus in Cairo, sy vriend sê vir hom, dit is nou niks, maar hulle rooi lorikie so kan bij jou. <laughs> Ja nie, is a Pegasus nie dat hy uh, perk moet flerke of iets nie. Ja, hierdie klein rooi lorretje het flerke. Hy uh, kom voor die vliegtuig op elke aanloopbaan waar hy land. Uh, oor land. Nou, ek wil net gauw hierdie aankondiging vir julle maak. Uh, nou ja, hulle vraag, wat er tyd is dit? Ok, dit is... Ramkat Radio op spoed en die tyd is van 1800 tot 200 vanavond op ramkatradio.co.za. Nou is die algemene kennis boobaas in die huis, uh, of is jy die algemene kennis boobaas in die huis, of op die stasie dan? Uh, vanavond sy vastvraal prijs staan op 1300 rand a voucher, om te gaan uitjeet by either, uh, wat was die plekse naam, Spur, of die ander ene is dan uh, by, by, by, my wereld, Hoompie, ja, yeah, Spur of Hoompie. Nou, as jy wil deelneem aan die vastvra story, reply net die woord, deelneem. Dis al wat jy daar sit. En dan stier jy het na 066 03 23 973 Ek nommer 066 032 2 sorry uh, uh, 39 73 Nou, uh, en jy kan vanavond sy deelnemer wees Nou die huidige rekord vir die vraag, daar is gewoonlik 10 vraag, en jy het een sekere tydperk om hulle in te antwoord. Nou die huidige rekord is, word gehou dier Christe 2 uh, en die groen mambus. Hulle het uh, al twee 7 uit 10 gehad. Oké, okay, wie nie waag nie, sal nooit wen nie, so trai jou lak. Uh, uh, jy kan nie een lotokaarkie of een lotto wen, sonder dat jy een kaartje gekoop hoed nie. En hierdie koste van hierdie kaartje is deelneem na die telefoonnummer wat ek jou vertel het. Dan sê hulle, waar is het lekker? Hulle sê, op rand at radio is het lekker. Kom ons stap aan met die program. Uh, dit is uh, tyd vir nog muziek. En kom ons luister sommer na klipwerf. En uh, as jy lisses verwals, hier is jou geleentheid. Gryp jy naaste en of die besemstok, en doen tulips from Amsterdam, van Klipwef. Lekker man, lekker, ek, het, ek is een van hy oons, jy weet, altyd as ek sokkies toegegaan het, ons het nie sokkies genoem nie, wat het ons het genoem? Ek weet nie, skier of wat ook al, maar in elk geval as ek na een party genooi is waar hulle gedaans het en so aan, het ek altyd daar in my hoekie gesit, maar as ek hoor daar as wals wat speel, man, dan was ek kijkie van die baan, dan het ek opgestaan, Ek weet hoe om daai te doen. Maar as het kom by hierdie ander goeders, die toesteps en die losdans en, ei dan gaan kryp ek eindelijk weg, en is bang iemand kom vraag my. En, ja, wals is die enigste ding, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ei so lekker en so maklik. Uh, mens kan nie anders as om uh, saam te gaan nie, met die uh, uh, weisie nie. Oké, okay, ons kom nou by die uh, dame, Sy is al lang oorlede, en eindelijk wil ek amper sê, op my ouderdom kan het maar sê, uh, sy is oorlede as een jong kind op die 58ste uh, verjaar, of, of, of toe sy 58 jaar oud was. Ek praat natuurlijk van Janita Klaasin, gebore Janita Sari, redeling huis, sy is gebore op 30 april, 1947 en uh, ja, oor twee daag, nee, Ja, tegen die, die 47 uh, 30 april en sy is oorlede op 24 oktober 2005 en sy was een Suid-Afrikaanse sangeres wat gereeld saam met Manny Hoyle is Korsjou opgetreed sy is op 58-jarige ouderdom na een 10 jaar lange strijd weens long en keelkanker oorlede. Uh, van haar trefvers sluit in een rolbos my danklied uh, wilde alwein, mysekind en hoor jy die klokke Nou, op 26 januari 2020 is Janita ingehuldig as een legende in die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Ons luister na Janita Klaassen en sy syng vir ons Ballonne in die wind. Prachtige lied vir die man op die grens. Langs die straat in die rie Stap ek hartseer en alleen Want my liefje so ver En ek verlang Maar ek weet jy moes verdruk Na onbekende plek Op ons landse gree So ver we moes jy mag Soos ballonne in die wind Sal my soene jou moes vind Want het stuur vol van liefde nie. is ee boodskap wat jou zing het blijn getrouw. Liefde is ee rooi wangel, ee gele is om terug te vond as ee groene, wat bewijs ek oort aan Denke soos een liefdesbrief Om te sê ek het lief Sonder jou is my daar allemaal blauw no. Soos ballonnen in die wind Sal my zonne jou ons vent Want ek stuur op oog van liefde net vir jou En die duizend kleurballonnen Net soos alle schoen verblomme Desel boodschap wat jou sê Moed by omblik Bring om veilig Drog na my Uit die verre vreemde Om my op te buur Drog om tyd Breek eindlik aan Doe ek ek, sien ek ons staan Met die arm vol ballonne Voor my door Soos ballonne In die wind Het my sonne jou gevind Van ky vol van liefde Drog na my En die duis En kleurballonne Net soos al die sommerblomme Dra die boodschap Wat my zee, jy strog by my Dra die boodschap Wat my zee, jy strog by my Lekker, lekker, lekker opgewekt daar En soos ek sê, ons Amie oons was altyd bly As ons omdoer op die grens sit en ons hoor vir Janita daar die lekkie sing, die balonne in die wind, wat, uh, ja, vol is. Oké, okay, ons stap aan hierdie en hierdie ene kom ook van door die tijd af en dit is dier Suid-Afrika's singing sweetheart, die meisie met die gouwe stem, Suid-Afrika's queen of song, Suid-Afrika's vrouwelike Jim Reeves, en se sy, af, Suid-Afrika se uh, first lady of song. Aha. Wie sou julle sê fit daardie description? Het was maar net een paar titels toegekend aan Virginia Lee of dan Jenny, so sy liefdevol bekend was. Sy was Suid-Afrika se bekendste vroulike opnamekunstenaar van die laaste uh, laat 50er, 60er en 70er jare. Nou Virginia Lee sing ons nou soos ons net nog geluister het na wat was dit uh, Tulips from Amsterdam luister ons nou na uh, Lente in Switserland, door Virginia Lee Die volkies en die bomen luisteren na die lied van Water stromen en die zondag drom ons Lieders dromen langs die pijki stap ons Want dan hand, want is lente in Ons daar Jodel, jodel, jodel, jodel Jodel, jodel, jodel Jodel, zangers, lok, jou En besing, jou Mensen is so vriendelijk En omring, jou Hoe besef je elke Hoe melkring, jou Al die liefde wat jou Hart begeef Let, jou oh. een hoort vol hier te leven, afgezonderd van die drang en streven, ons geloof gewonden en verheven, kom ons gee ons liefde aan mekaar, want is Linde in Zwitserland eenmaal een jaar, jo, Het slag wacht op ons dag Dit is hoe genoot Vol hier te leven Afgezonder van die Drang en streven Ons geloof gewonden En verheven Kom ons gee ons liefde Aan mekaar Let die jowel, jowel, lady, jowel, <laughs> jowel, jy jy, uh, gaan bykie, uh, daar, as jy vanavond onder die sja hortling, dan probeer jy jodel joudel. Dit is nie sommer net jodel nie, dit is <laughs> oefening, en jy moet dit mooi recht kan kry, uh, ja, die strik waar ek in het daar in Springs, was dit die jong seens, sy, se, sy, uh, Wel, ek gaan nie nou ees probeer om hy geluid te maakie, maar so joudel type geluid, as die een van die bende die ander trompie roep en hulle moet by mekaar kom by een sekere plek, dan het hulle die oeah geluidjie gemaakt. Luister julle nog lekker, ek hoop so, steek julle hand op. <laughs> Neil, uh, Neil Leslie Diamond is op 24 januari 1941 in Coney Island gedeelte van Brooklyn, New York City geboore. Nou Brooklyn het uh, nogal een repetatie vir achterstrijdjies en uh, dinge wat daar gebeur en sovoorts. Ja. Nou uh, sy, sy, uh, Neil Diamond, sy pa Akiba, bekend as Keith Diamond, nie Keith, nie, Keith k i e v -e. was een droogoedere handelaar. Nou wonder ek een droogoedere handelaar. Heer die oude bultum verkoop? He? Mens wonder. Nou beide hy en sy vrou was een joodse immigrante uit Pole. Die Diamond familie het tydelik na Cheyenne, Wyoming, verskuif, weenskief Diamondse militaire dienst tydens die Tweede Wereldoorlog. Nou tydens hulle tyd in Wyoming het Neil verlief geraak op Sing Cowboy Flix, uh, ja ek en die hele paar van die onthou het my, ons het elke satara het ons gaan flik, die Metheny, Metheny show, satara, uh, ja hy het ook na Metheny vertoonings bij plaaslike theater gegaan, nou na die einde van die, na die einde van die tweede wereldoorlog het Neil en sy ouwers teruggekeer na Brooklyn uh, en hy het een 9 dollar akoestische kitaar als verjaarstageskink gekry wat sy belangstelling muziek geprikkel het, die een wat Neil Diamond nou vir ons doen, is soos ek altyd sê wanneer ik Neil speel, weet, uh, hy kan in twee vertoonings direct na mekaar, kan hy die selfde sing, maar hy verdraai om so in die tweede, dat dit klink na ander liekie, hy elke weergawe wat hy doen, of elke keer wat hy een spesifieke liekie sing, sing hy om anders te met die ander draai, hier sing hy vir ons I am I said New Diamond. Ellie is fine, sun shines most of the time And the feeling is laid back Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. Yeah, it's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't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 And I'm not a man who likes to swear But I never care for the sound of being alone cry Lekker, lekker, uh, Neil Diamond, nou, ek weet, my broer, hy het ook in, wat was het, 1971 rond, dat hy so wit Volkswagen Beetlekie gerei, en wie, daai tyd was nog uittrek, en daai uittrek van hom, was, uh, uh, mens geswoord, die uittrek was gebouw, net vir Neil Diamond, wie, hy het dag en na gesê, hy kar aansit, waar jy ook al sit, drie blokke ver, en <laughs> dan hoor jy vir, Neil Diamond, en uh, ja, het was obviously, sy ginsteling, maar soos ek sê, die is daar, um, kom uh, in die naakieste nogal baie voor, maar in elk geval. Uh, ek sien, uh, uh, Lida, jy sê, jy en Adri luister nog lekker, en dan sê jy, sterk te verjoy, wat in die hospitaal bezig is om aan te sterk, en... Uh, Da is vertoetsen en onderzoeken en so aan. Hanley sê nou weer, sy luister ook nog steeds lekker, maar uh, sy sê, sy kan ook eindelijk net wals, maar uh, ja, sy sê, uh, saam met uh, Andrei, uh, kan sy daarom so uh, op een manier uh, toestep doen. Nou ja, ek weet nie, ek is nie uh, uh, mense wat, wat man, hulle is een plasier om dop te houdaans, eh, uh, Susan Jacobs, daar van Amersfoort, sy en Marius, as hulle die vloer vat, vat hulle die vloer, letterlik, hulle van een hoek, na die volgende hoek, en dis zwaai, en dis, dis, hier vannig daarstarig, ek weet nie, uh, jy moet gesink wees, jy moet, uh, jy, jy moet jou stapjes ken, uh, soos hulle ook sê. Ok, nou, wat kom volgende? Uh, ek weet Joy, sy like hierdie ou ook, Jozef, Jozef Islam, hy is geboor as Steve Demetri Giorgio op 21 juli 1948, en hy was algemeen bekend onder die verhoognaam Cat Stevens, hy is een Britse sanger, liedjeskrijver en kan vele muziekinstrumenten bespeel, sy debatalbum uh, van 1967 die top 10 in die Verenigde Koninkryk bereik, en uh, die albumse titel, uh, Likie, Matthew and Son, het in nommer 2 op die Britse single kaarte bereik. Nou, Stevens' albums, T for Tilleman, van 1970, en uh, Teaser, uh, and the Fire Cat, van 71, is albei dier die RIA uh, vereniging vereniging, uh, as drievoudige Platinum Wenders in die VSA aangewees. Uh, sy musikale stijl uh, bestaan uit folk, pop-rock en islimat, islimatische muziek. Die een wat ons nou na gaan luister van Cat Stevens is, oog, oh, uh, ek ontdou hierdie en toe hy net Cat Stevens was, het hier, hierdie liekie al uitgekom en dit is een van sy eerstes en die liekie's naam is Morning is Broken. in Hasbro. like the first year. So was hy, hy was baie gewild gewees het sy dag ket Steven en hy was meer oor die algemeen bekend as een uh, valkziener uh, hierdie volgende ene weet ek nou nie, dit is ook een van die wat ek nie geken het op sy tyd en op sy dame uh, dit kom van Roxette <laughs> sy is een swetse pop en rockdio bestaande uit uh, Marie Fredriksen sy doen die koor en die sledelborde keyboards en per Gesley, doen die koor en die kitaar. Nou in 1986 het die deel internationale treffer geword toe hulle deurbraak album Luke Sharp vrygestel het. Hulle derde album Joyride van 1991 vrygestel het en is so dan so uh, succesvol geword as sy voorganger. Roxette het in 19 Britse top 40 treffers en Amerikaanse hot 100 behaal, waaronder vier Amerikaanse, nommer een met The look listen to your heart, you, it must have been love and joyride. Right. Nou, van al die het ek gehoor, maar nou die dag het ek een onderhoud gehad, met die DBV, hier in uh, die uh, SPCA, hier in Kimberley, en toe <coughs> het ek gesê, hulle moet nou maar kies, Uh, waterplate ek vir hulle moet speel op hulle uh, onderhoudsprogram, en die een dame het toegekom met Rokset, en die lekkie wat sy gekies het, is iets van Crash Boom Bang, ek weet, ek, ek ken Boom Bangeling, en al saai van Lulu, en al die mense, maar Crash Boom Bang, ek, ek, ek moes gaan drie keer vraag, excuse, excuse, excuse, voor die naam uh, plek gevat het, en uh, ja, toe het ek om gaan soek, en ek het om gespeel, en uh, ja, kan ook nie, hy is ook een van die, wat ek nie kan verstaan, dat ek nie gewet het van hom nie, hy was ook daar nie vroeger jare, en uh, ek uh, moes eindelijk van hom bewus gewees het, en my dochter was groot geskok, toe sy hier inloop, en my vraag, ken pa nie vir rokset, sy crashboom bang nie, en ek moes beeg, nie, ek ken hom nie, en ek het nie gedink het so vreselike ding om hom nie te ken nie, maar in elk geval, toe besluit ek maar, ok jong, kom ons sit om in die program, hier kom rock set met crash boom, bang! When you found your man Make sure he's for I've learned that nothing really lasts forever I sleep with the scars I wear that won't be they won't he Just every time I seem to fall in love crash goes back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 and blows I was new My mama told me not to mess with sorrows I Press sy, nou kan ek sê ek het Crash Boom Bang op my eie program gespeel. Mooi man. Uh, ok, nou gaan ek gauw somme tweene rij net ingooi uh, om Afrikaanse liekies ook hier te hee en die eerste ene is ook een baie oude ene uh, dit is ene Gert Potgieter wat om vir ons gaan sing en hy gaan sing Mooie meisies, Vraie Bloemen en dan direct daarna gaan ek Ronelle Erasmus, sy was op die stadium deel van Touch of Class en uh, ja, op die wal van die visreveer. Kom ons luister gauw na die twee, want uh, ja, ek moet nou indruk, ek moet nie um, die, die uh, tyd mors nie. Kom ons druk die twee gauw in. Die meisjes wil ek zoenen Zet die nonna's op een kom Kijk hoe mooi is hul vir me Kan ek al die nonna's kreien Ek zal hul aan snoerkies reien Snoerkies reien, paar aan paar Vier die jongmans nieuwe jaar Mooie meisjes, vrije bloed al die meisies wil ek zoenen zet die nonna's op rei kijk hoe mooi is hull vir kan ek al die nonna's kreeu ek sal hull aan snoerkies reu snoerkies reu paar aan paar vir die jongmans nieuwe jaar mooie meisies vrije bloem al die meisies ek zoon en die nonna's op rei oeh, kijk hoe mooi is hulle vir me kan ek al die nonna's kreeën, ek zal hun aan snoerkies reën snoerkies reën, paar aan paar vir die jongmans nieuwe jaar Ja, sig die man, ons sal luister gau na Ronelle Erasmus van Touch of Klaas met op die wal van die Visservier. Die son het gelag en die wolkers getruur, soos net in die karoe kan gebeur. Ek het jou op daar lei lekker leilekker middag vir die eerste keer gesien. Jou haar het sacht, die die pressie beweeg, jou ooit oor ou kop geveen. Ek het jou gevra of ek langs jou kan sit op die baal van die visse vier. Sal ek jou ooit weer sien, ek jou stem weer hoor soos die aard op die waw van die visreffie sal ek jou ooit weer sien sal ek jou stem weer hoor soos die aard op die waw van die my hart het jou hartse gedagtes verstaan, en die ure het stil gaan staan. Net soos die sprookjes en stories gebeur, het die lukstiele persie verkleur. Ons het hede verlede en toekomst gedeur, en die sterre door die water gespeel. Skufter geluk was vir ons beskikt, Of miskien my ek dit net hoor. Sal ek jou ooit weer sheen? Sal ek jou stem weer hoor? Soos die aand op die bal van die versreveer. Sal ek jou ooit weer sheen? Sal ek jou stem weer hoor? die wou van die vis revieer. alleen oor die brug hy na die ander kant en gaan staan op die grasse rand. Jy het oor water en sterre geroep gesê dat sien ek jou weer. En aand na aan en jaar na jaar het daar gaan soek vir jou spier. Heer aand was die wolk die pers te omsoom Toe weet ek, dit was net die troon Sal ek jou ooit weer sien Sal ek jou stem weer hoor Ai, ek gaan meer plate los vanavond as wat ek gespeel het Lyk het my, ek, ek, ek was verhatsig toe ek die uh, speellijs opgestel het. Uh, volgende is die twee, uh, dit sal waarschijnlijk seker die laatste een wees voor ek afsluit. Nina en Frederik het op vierjarige ouderdom al saambeginne sing, maar sê dat Frederikse pa Nederlandse ambassadeur in Denemarke was, het hy in sy gesin na Trinidad verhuis, en Frederik het daar uh, dier die jare kontak gehou, En uh, in 1957 het hy weer by sy by haar ouders uh, o, o, haar ontmoet, waar uh, sy toe die kitaar na vore gebring het en tot sy verbasing het nie dan beginne sing. Nou ja, toe, toe, toe, die rest is history, hulle is toe later in december of september 1960 is hulle getrouwd enzovoort. En natuurlijk die een uh, verreweg hulle gewolste treffer was, Listen to the Ocean van 19, ek dink het was 58, ek onthou hem nog by die draaiwien, as ons draaiwien per theater toe gaan, het hy daar gespeer op die speakers, ek kom my, gentle comforting hand freaking blossom honey careless laughter for a breeze i love her into pools of deep purple shadows almond tree listen to the ocean of a million seashells Forever it's in motion Moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally All in the sky And two white birds Hanging like foam To the crest of a wave rolling by The silence of doom The clamor of night The heat of the day When the fish won't bite These are the things That remind me of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 Asso, dit het ons per, uh, wel ongelukkig in die tijd ons ingevangen. Soos ek sê, daar is nog uh, 10, 11 liekies oor. En prachtige goed, wat ek graag wil hee. Jylle moet luister saam met my, maar ek my groot bek gesels te veel. En <laughs> so met die gevolg is, ek het jylle deprive van die laaste klomdekie. Oké, okay, ek het besluit, uh, kom ons sluit dan vandag af met uh, twee Afrikaanse liekies. Right? Uh, so, aangezien het nou uh, wel hoe sê julle, dit is tyd vir my om af te sluit en uh, ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling en vertrou dat ek allemaal lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dit is julle laaste inskakeling nie, ek los julle dan met die tweene rij en vandag sal het eers wees sal ons luister na, um, wat sal die twee nou wees? Ach, my wereld. Ja, uh, dit is uh, Niek Tyler en hy is in stille rivierstrome en dan direct daarna, rug aan rug, luister ons na uh, Pieter Smit en natuurlijk vir jou sal ek blomme koop. Blomme, en sy, sy liekie wat hy vir ons gaan bring, so, dis die twee wat ek mee gaan uitspeel, so, ek, uh, f, wel, daar is nie as tyd om aankondigings te maak, nie, is nou twee minuutie voor, so, dan sê ek maar vir julle, julle moet lekker luister, julle moet lekker in naweke, en, uh, ja, dis die twee liekies wat julle gaan luister, en, uh, uh, uh, uh, uh, kyk na julle Uh, was jylle handjies en, uh, uh, en uh, ja, so voort. <laughs> Kom ons uh, speel uit met daar die twee. Uh, ek sê vir jylle tot ziens. is waar jou hart is my hart is leeg geveen vandaat sy verdwine wandel ek oor al alweer sy oes oe so my brise jou ween moet sy vir woord som net die loover struike Sing my, a hemelse koel Liede, liede, sy stel en a geest doel Afgoei die ons moestijnland Hoog die regeer weg, dan sal al die kleintes sy stel. dat duurste straten die echo's maak my sien my hart is soos my handen sy komt maar blij altyd leeg woestijne kan my nie keer nie ek baan vir storms my weg All you're the fear, you're the fear For you're the claim, you're the system